Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 2 Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zădarnică. După ce am suferit și am fost bajocoriți în Filipii, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire. Nici pe necurăție, nici pe viclănie, ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa că să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici hainele comiei. Martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni. Nici de la voi, nici de la alții, deși, ca apostoli ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste. Din ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doi căcești crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră atât de scump ne ajuns să Vă aduceți aminte fraților de Osteneala și munca noastră. Cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină nici unuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adeveream.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 voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus, în Iudeia, Pentru că și voi ați suferit din partea celor de uneam un cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci. Pe noi ne-au prigonit. Nu plac lui Dumnezeu și sunt vrajmași tuturor oamenilor. Căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel, ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Dar la urmă, i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi, cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori, am voit, eu, Pavel, cel puțin, să venim la voi, dar ne-am piedecat satana. Căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cunună noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Isus Hristos la venirea lui? Da! Voi sunteți slava și bucuria noastră!